На стільці навпроти догідливо схилив на плече голову Любка, готовий виконати будь-яке веління, і викликав думку про недобудований меморіал. Ось що Степане Карповичу сказав він. «Оформляйте документи, беріть машину картоплі і їдьте з паничем-скульптором до Житомира. Маємо завершувати меморіал». Зітхнув і поскаржився. «Тягне з нас цей п'яничка гроші, а куди подінешся? Здається, це вже кінець. Ратушний вийшов у двір. Небо над головою було прозоре, голубуватого відтінку, схоже на ріку в повінь. Він саме так і подумав про нього, як про вічноплинну ріку, в якої берегом є земля. На ній можна відпочити зором, можна поплести по ній думкою, увесь час пам'ятаючи, що стоїш на березі. Вночі небо зовсім інше. Вночі воно космос, у якому плавають шматочки матерії, і неважко уявити таким шматочком землю. Сучасна наука привчила нас до цього, а за його дитинство і вночі воно ще було просто небом. Чарувало серце, Тугим посвистом невидимих у пітьмі качиних крил мовби само чало на тих крилах, і страхало бездонністю. Вночі небо належить Всесвіту, а вдень землі, розцвітає її барвами і живе її життям. Тепле небо, подумав ратушний, ступаючи асфальтовою доріжкою попід будинком. На доріжці валялися зелені галузки, вранці підстригали живу огорожу і чомусь не прибрали, і він намагався ступати так, щоб не чавити їх. Він уже повернув ліворуч, коли раптом за спиною пролунав тріск, розчахнулося одне з горішніх вікон, і зверху упав сухий голос Дащенка. «Іван Івановичу, то мені їхати в лебедівку Ратушний підвів голову і голосно розсміявся. «Чого ви?» – трохи образився Дащенко. «Ви схожі на диміурга, в якого щось не вдалося». З вікна клубочив густей цигарковий дим. Дащенко зрозумів, посміхнувся. «То їхати?» – перепитав. «Незабаром усе це йому доведеться вирішувати самому», – подумав Ратушний. «І не тільки це. Нехай викручуються самі». Не треба привчати їх до дрібної опіки. І знову подивився на Дащенка. Подивився в полоні отієї думки, яка щойно зринула, чимось присмутила, чимось стривожила. І він, може, навіть трохи несподівано для себе сказав, «Поїхали краще зі мною, якщо маєте час». Цими останніми словами давав зрозуміти, що поїздка не зовсім ділова і від неї можна відмовитись. Він навіть не образиться на те. Дащенко на мить розгубився. По його гострому обличчю тінню промайнуло вагання. Далі схитнув головою і причинив вікно. Найдивовижнішим було те, що Ратушний не сказав, куди вони їдуть. Не сказав навіть тоді, коли виїхали за місто, і машина, набираючи швидкість, помчала по старому Чемерському шляху. І сам Ратушний сьогодні видався Дащенкові якимось дивним. На його губах лежала усмішка, а в глибині очей ховалася тайна. Дащенко з упертості теж не запитував, куди вони їдуть. Мабуть, подумав на якісь збори. Але чому обидва? Для Дащенка перший секретар все ще залишався нерозгаданим до кінця. Ратушний справді був не зовсім схожий на інших перших секретарів райкомів області. Ті секретарі – то вже нове покоління до БНТР, всебічно освічені, майже всі колишні агрономи, що покінчали парчколи, діяльні, підтягнуті, вольові, практичні, схильні до суворого розпорядку. В той час як Ратушний, навіть звичками схожий на літнього сільського дядька – котрий любить підштрикнути сусіда, радить делікатно, сварить необразливо і негрубо, і ніколи не вимагає, щоб перед ним каялися і одразу обіцяли виправити все. Щоправда, Дащенко знав, у тій делікатності в Івана Івановича була своя твердість, рішень він не міняв і виконання задуманого допильнував ревно. Любив, щоб ступиків вибиралися самі. З недавнього часу Дащенко почав здогадуватись, що ратушний просто ховається за ту простакуватість. А насправді він тямковитий і навіть освічений. Знає все, коли тільки встигає. От найновішої гіпотези про будову Всесвіту – до рапсу. Про рапс делікатно порадить при нагоді агрономові. А про енергію гравітації обмовиться хіба що випадково. І все ж методи його керівництва Дащенко вважав застарілими. Дащенко повів очима праворуч, мов би на поля, а насправді на ратушного. Якась неясна думка, внутрішній поштовх змусили його подивитися велике, немолоде навіть на свої роки обличчя. Зморшки. А очі світлі живі Про такі очі кажуть, що вони молоді Насправді вони не молоді, а сповнені сили Захвату життям А мудрість ховають десь у глибині За криницею праворуч Нахилився до шофера ратушний За хвилину машина повернула на бруківку Що вела до Дисни, до паромної переправи Тут не було сіл, ліс і ліс Соснові бори, що приступали до самої дороги, а подекуди дерева змикали віти над нею. На дротах сиділи сорокопуди і горлиці. Вони не боялися машини, сонно гойдалися разом з дротами,